Будівництво Будівництво – це галузь науки і техніки, яка займається спорудженням і реконструкцією будівель та споруд, будинків, мостів, дамб і шляхів. Будівельна промисловість – надзвичайно широка сфера діяльності. В США близько 15% усіх працюючих зайнято в цій галузі. Найбільший будівельний проект у світі – Спорудження міста в Саудівській Аравії наприкінці 1970-х років дав можливість створити близько 52 тисяч робочих місць. Перші будівельники Минулому переважна частина будівельних робіт здійснювалася силами однієї сім'ї. Кожна сім'я споруджувала собі дім, загони для худоби, а також греблі, щоб зрошувати поля. Будівельні матеріали зазвичай були природними. Вхід ішли ті, що були найдоступнішими у цій місцевості: дерево, глина, камінь, кістка, шкури і солома. На світанку цивілізації перші цеглини було виготовлено в Палестині близько тисяч років тому. А зведення пірамід у Єгипті потребувало тисяч робітників, а також умілих математиків. На будовах давнього Риму для підняття вантажів використовувалися крани. Сучасне будівництво. Раніше розміри і висота споруд, як правило, залежали від мистецтва Каменяра чи Теслі. Але з кінця 19 століття нова технологія будівництва, яка використовувала сталеві каркаси та бетонні плити, дала можливість споруджувати хмарочоси. Будівля росте вгору. При будівництві споруди можна виділити два основних етапи. Спочатку потрібно закласти фундамент, який нестиме масу всієї конструкції. Для цього використовують міцні матеріали, такі як бетон, його заливають у котловани, чи сталеві палі, їх забивають у землю. Друга стадія – зведення надземної частини. Вона розпочинається з монтажу стінових панелей чи сталевого каркаса. Ілюстрації. Сталеві конструкції Сучасні висотні будинки, як правило, мають сталевий каркас, на якому кріпляться панелі підлог і стін. Каркас несе основне навантаження, тому будинок може мати тонкі стіни і великі вікна. Сталеві балки арматури скріплюють разом, щоб звести каркас будівлі. Металеві панелі підлоги прикріплюють до каркаса болтами, а потім прокладають сталеву сітку і заливають її зверху бетоном. Баштовий кран застосовується для піднімання будівельних матеріалів. Панелі стін, виготовлені із бетонних плит, закріплюються із зовнішнього боку каркаса. Цегла і сьогодні найпопулярніший будівельний матеріал. Виготовлення дверей та віконних рам належить до столярних робіт. Металеві каркаси висотних будівель, звичайно, скріплюють болтами чи заклепками.